Batzaleon, laixiar, hiratetik. Hemen txazten dugu guenik, baitu zei saioa. Betiko lez, egon biatu bat izango gure artean, eta bere sei abesti proposan entzungo dugu. Arratsalde ondanoi. Bueno, hiruaren saio honetan etxeko gonbidatu bat egingo dugu. Gisoretarra bera sortzez, baina atzera eta aurrera ibili da urte luziean eta proiektuz proiektu beti lanean, de la actore lanetan, dala musikai musika lanetan, de la artistiko lanetan. Bueno, gaurko honetan gura arteiendeko Juan Jotero. Arratsalde on Juanjo. Kapak. Arratsalde on. Arratsalde on. <laughs> Danando. Danando. Bimeran ba. eguraldi jona. Beno, hozik bai. Horri da, horri da, beste barik, eh, ez dakite, lehenengo proposamen entzungo dugu edo... Venga. Bai, entzungo dugu eta gero sartuko gara sola saldian. Segin da, Ojanjo, zuel lehenengoa holan orkesteko? Pues eh, lehenndabizikoa izango da, eh, Asian Dad Foundation, remne abesti bat, eh, mm. eh, abesti, abesti hau, justo... E, erabili, erabili dugun e, e, izkusi, ikuskizun batean, e, espasiones e, izenekoa, e, 2000 iruran, eta niretzako oso garrantzitzua izan zen momentu enten e, e, prozesu, e, pro, e, ikuskizun e, prozesuan, eta gero e, ikuskizun bertan bebai, gero... E, egon ginen ikusten e, Azienda Fundaison hor e, aktualen festivalan, Logroñon eta egon ginen e, elkarrekin e, abezlariekin e, berbai egiten eta beno, nik ustute peina super bitxia eta mm -hmm. berezia, eta Orain ez duten zuten asko bere justo konkretu disko hau, baina momentu hontan izan zen super berezzian niretzako eta beste hau eh, bebai. eh ha zi handa foundation taldea de Nabestia, Juanjo, eh bueno, pobra taipa todo su, segatik hau. E, e e, eta bueno, gustot e, gertuko jendea badala, está explicatua probat. Ba bai, a ber, eh ni ke e, talde hau, ba pues, Ba, be, ba, tabernetan. E, eta goberatzen dut orain justu e, lendabiziko momentua izan zarror e, labiejako pirata tabernan, hori bilbin. Uh -huh. Eta hor e, tabernaria zauzta ba, ba hostia, ba, asean da fundeizo, jo, fijo, zuretzako, ba, tal, probatu, haber. Eta beno, e, justu disko hau, egon ginen posentzuten, posai, volta eta bolta. Ta bolta. Eta gero, pues, e, abesti hau era, e, erabili, erabili dugun e, e, ikuskizun m, konkretu batean, espazionez e, izenekoa, ze niretzako oso o, berezia delako, ze ni zuzendu neban ikuskizuna, idatxineban bebait testua, eta niretzako... Bai, pro, profesionalki eta bai pertsonalki izan zan super eh, importantea, bueno, bai, ba, bizitzan. Eta gureneban momentu batian... E, e, e, Niri eh, olako abestiak eh, Luziak eh, azten azten direnak super eh, eh, errepikatzen erritmoak eh, eta hunditzen eta hunditzen niretzako, osea, niri super resada globo horietan zartzea, zartzea. eta ba, <laughs> et, atxe, bai bai nigeri egiteaz da. <laughs> bai, hori da bai, atsekin dut asko eta beno justu justu abesti hau eh, ba erabili dugun ba, ba justu estena batian e, e, interakzio egiteko publikoarekin seguk mm -hmm. ze, ze e, dekogune e, zerrenda e, utzik e, eta emon, emonduzkune publikoari papertso hauek e, e, Badar, eh? publikoa mm -hmm. betetzeko mm -hmm. ordune aktoriak egiten zuten beti besain estena e, Zortzi aldiz, baina ez emozioak emosio, e, e, aldatzen. Eta papertzoa, bazen idatzi eta amodiozkoa. Enbidia. Eta berak egon zinen, e, e, ekiza jartzen hori utzuneak bete. Uh -huh, yeah. Ikastolan bezala. Eta, bueno, justo, ba, nik uste dutea besti hau, bose ba ba hau ba, e, egiteko bai proposatzen da eta gero gainera pues, e, prozesuen proceso en artean e, jun e, Logroñora aktual festivalera eta hor izan e, Ascendant Foundation e, e, bolo berezi bat egiten e, la Jain e, filmeko proiekt e, berak egon, e, egon ziren ba hor banda sonora husenian egiten eta gero, bueno, ba, egon ginen berbetan, eh uh -huh. Bandagaz eta nik eh esonesten tipo hori, ba hori, bose, egon egon egon, egon, egon, egon intzela pintzetan, ba erabiltzeko bere bestia uh -huh. eta bero berak e, galdetutan zertako justu nola san jokua eh edo seragartzen zan hor justo uh -huh. estenan eta egon ginen berbetan eta berak san superados, su super comprometido mm -hmm. eh, eta hori izan egon gineanakor miliak idasten pues eh eh, yeah, eh, batez, eh, eh bai, bai, eta niretzako pues eh pues tipo awe pues, eh, que bai dira zi, ziren eh, garaiak Hemen bezala, pues, eh, nola esan eh, be, mus, eh, Justo Mestizajen eh, momentuan mm. eh, Hemen bezala pues, eh, Ojos de brujo Eta hor mm. gauzak Eta eh, aieke batzuk dirak eh, Egipziarrak eh, Bueno, danok eh, Londresen bizi dira Baina Bai, jatorridas berdinitako <hums> Eta, bueno ben, Asko gustatzen jaten eh, bere Beren musika Eta Horrein ez duten txuten askorik eh, Konkretuki dizka hau Baina nire bitzitxan superimportantea Izan da Horre, uh -huh. uh -huh. bai. es, eh, espoziones esan da zuez? Expoziones, bai Horrein ex ez diren pasiñoak Ah, ah bitu Horre <laughs> <laughs> baina, bueno, eh, normala da moduen ez Aipatu da susetako garantzia zure Ibilbide profesionain beha Horrena horreti, Juanjo, nondik datortzu zuri Aktuetako eh, Basiñoet ba, o A ber, pasiñue, niretzako, e, pasiñue izan baino lehen, izan, puse, hori, ganberrua izatea, beti, puse, familien urte betetxian, beti, nizan, beti izan nintxan, hori e, Felipe González-en e, imitaziñuak egiten eta olako gauzak, eta beti egon nazai un poco ikastoletan bebai, puse, puse, dandola nota. Horain botako hote primizia bat, Um, um, ni egon litzamen e, uh -huh. maistekin uh -huh. eta nire kurtzoan e, ni gon litzan ba hori gorka palaziogas oh, yeah. eta gorka tabiok justo Amen ame, ba, ba, bai, uh -huh. ba, eh amen eh justu hemen atzian, hor errekan, bai, justu hor, tuberia hor hor mankontran dagoena, hor hor gertu zen, e, gure lehendabiziko es er rock and banda, baina zan neuk ahotsagaz eta bero, bera turuta bategaz, <laughs> pues e, a e, egiten. Eta beti egon naz, pues eso, un poco piscat pues, eso, pues e, e, Uh -huh. eztadaki nolasan, baina beti gustatu eta jolasa edo, bae, bae. Pues, edo e, gauza hauek e, e, egiten. Uh -huh. Eta gero istituan hasi nintzen e, antzerki antxerki taldiak egiten e, uh -huh. e, e, gauzak egiten eta hor justo... E, mai, e, institutuan egin ginean hiru e, ba hiru antzerki hiru pieza ezberdinak eta hor e, uste utzetu dute hasinntzapenzetan pizkat seriouski pasauri pues uh -huh. es es ducure, eh decote matrícula prestatuta eh, eh, eh, pues, eh, uh -huh. pues periodismo eguiteco, eh, ya de con la nota prestatutas, se, selección seleccio, uh -huh. o sea, sel selectividad te con nota vale. prestatuta juteco, baina momento batean eh pues pues eh, Buzko pues, konturatu nintzen ez, gu, osea, gura, gura, gura dudan e, historia zen mm -hmm. ba antzerkia edo lako gauzak e, egitea. Eta horre, horra, horraz izan, ja jun, junintxan ikasten basauriko antzerkia eskolara, hor horre, horzan karrera, buse, la urteko e, lehenengo urteak, eta, eta holan, O la nazisana. Pero el dramático ha habido casi siendo uno, ¿está? Va, va, va, va, va, va. Baina, ahorita eres un poco así era uh -huh. ola, ola, no es sortu sen. Uh -huh. Eta, ni costumbre, bueno, pues que, pues que estaba escrito un poco pues, que no. Esa <risa> es su prosa. <risa> es, es, es, familia, es. Familia, <risa> Osondo, bueno, va ba, e, zure historian eta zure e, lanean jarraituko dugu sakontzen, baina iguale bigarren kantua entzuko dugu jarraian, zein da zure bigarren proposamena? Ba, bigarren proposamena izango da Lasti Scripts, eh Taldeko Taldekoena. Eta, mm, bueno, eh, fugazin hor eh, justo eh, antzerki eskolan, eh, eh, pues, eh... eh em... A zan sal nere bizitzan Fugasi, justo justo momento tan e, e, kontzert eh hor la jame aretoan eh uh -huh. kon, e, kontzertu bat ikustera eta bueno, izan izan san magikoa eta bueno, eh justu abestiado mm, lehendabiikoen pues, eh, eh, asean haszenenda fundazioenen bezala eh, abesti zera instrumentstu eh, menralla da. Uh -huh. et, baina eskegualdeko na eh, oso ligatuta arroradikalen baskoren inguruan eta beti ahotsa eh, izan da az superpro protagonista eta momentu hontan ere pues, hogei ohita eta biogeitairu urtekin, hazin eh, dintza, pos, olako gauzak eh, entzuten. Uh -huh. Eta fugaz izan, pos, un cambio en la vida. Bai. Ozan da. Bai. E, fugazi taldea eta bueno, komentatu dozu hori ez, hasi beste musika mota bat ezagutzen, esperimentatzen, ez? E, e, baina zube, esperimentatu dozu zerbait e, musikari moduan edo datu apur bat eztot, e, talde pare batetan ibili zinela kolaboratzen ez da hemen e, inguruan. Ba, a bai, ber ni hasi nintzan pues, eh taldean eh, taldi, eh, hori esclerosis iseneko sis taldean. Bai, izan eh pues oso Juan Mata Tabio que eh, eta gero Oier eh, Abadinarra eta gero Oskar eh, Durangarra be bai. O sea, Eta nigo gonintzan eh Abeslarien bezala lehenengo lehengo 2 urteak eta gero mm, Nik hasi ginean, pues, e, antzerkilari edo teatrerruen yeah. e, besala lan egiten eta claro, hemen danok e, pues eh yeah. e, asteburuak ziren egunak ba jotzekortikan eta ni konkret yeah. pues, ba, zen nire boluak e, ba yeah. lan egiteko. Claro, ba. yeah. eta azkenean pues bueno, ni bueno, jo litzenai super eh, amigable, uh -huh. baina hor, hor hor geratu zen historia. Eta gero Eh, eh, desagortu zen eh eh hori ba, izan justo ba semilla, ba eh, eh, zortzeko. Uh -huh, bai. Eta be, be bai insolvente que ins, beti egonaz be, osa pues, bat. Eta gero bere, pues bere, giretan pues, eh, eta hori uh -huh. beti egon eh hori pues, ba, esan dugune Mexiko gira famato reckoning, <risa> bai egon... kontatu apruat, Mikro, <risa> <risa> da probatu hori, mikroak amatatu dagoen ditartean, gotatu zuen gira politu bat Mexikotik kontatu uh -huh. bat ba Bai, ba izan eh izan eh bueno, 2008an eh pues Mexikoti, que sortusen eh, bat eh arajoteko Ez genekian e, pose, handik e, pues bai esklerosiz esclerosis vai esclerosis edo vai solventes eh baina junginan eta ostia, Abai, ezagutzen zuten. joera sorpresa sa pues eso abestik iru, eta hor e, punkiak eh ohiukatzen e, toquen insolventes, oh no, eh, toquen antisistema, toquen, o sea, va, aquí te, eh, pues ya, a bestia, si eh, va, va hostia, toquen antisistema, es como, dices, es gori, es, es, es, esango de asquena, ¿no?, que es la fuerte, va, va, va, y son eh, experiencia polita, gogorra, México da, súper bronco, super bronco. <risa> ¿Eta hacen va concierto pues, y se han sido? Pues sí, se han sido en, o, o maica, uh, eh, pues, vai, Osteguna barikua, zapatua, domeka ta astelena eta gero beti martitzen eta eta astea askena eh deskantsatzen. Eta bueno, jai, dalsana, bai, jai, bai, bai, beti jai. <risa> <risa> eta hori jure gure centro de operaciones en Coyotepec en eh, uh herrian -huh. da justo ore eh, distrito Federalen en hor pues e un kilometros eta bueno normalean e, e, ostegunak e, e, ostegunero joeten ginian beti pues DF era joeten eta gero ja pues edo pues uh -huh. Guadalajara Oaxaca ba, e. eta kilometroak egiten Ongoak jaten eta bueno denetariz Adi... Bizitzen bisitzen bisitzen bisitzen gausak super eh, super desberdinak dira antze eta osea normalian amen O sea, gauza que, pues, que te llaman la atención, no? Igual amene, eh, normalian, igual, eh, badago bronkaren bate eh, pues, justo eh, eh, boloan ezear, eh, uh -huh. pues, normalian hamen beti pues, taldeak gelditzen dira, eta ez, ez dugu jotzen, hauze, pues, amaitu arte, ezta. Antxe, lehen da biziko kontzertuan, asizan, o sea, una pelea de 15 contra 30. <risa> Y claro, un normal, pues venga, venga, pues eh, pues pues stop, eh uchipisca, de repente, dano que orre eukavillenen artean, eh geldi, dano que guri begira, es como toquen berriro, toquen berriro, es como y el organizador ahí como toquen, toquen que nos tiran el que nos tiren el garito, toquen ustedes. Y es como vale, pues pues, pues pues venga, pues, sí, sí, o sea, bronco, bronco México maravilloso <risa> <risa> y se en duele lago bestia y quedó y se en San México en Macarri eh. México bye y se en México pero hostia es que México bye. te toca Ascura de sobra como, ¿no? bye, <risa> bye, bye, bye eta izan-zuan super politxas eee eh, pose horain es posibila da esan baina adibidez justo defen etorre iziran base eh, pose ref, eh, refuziatu batzuk uh -huh. ikuste ah, eta izan super politxas eta eta bai oso hondo ba E, irugarren e, abesti antzen dugu aurrena joango joan godu. Vale, bai. Bai, zein da irugarren uh -huh. poluzabena. Bai, igur, da galdera ikurra alderantziz, e, arean taldearena, eta, bueno, arean galdako, galdako, galdako kopenia uh -huh. ziren, ze, borja, estankona, abezlaria eta pizkate liderra, eta, bueno, nike arean esagutu eh, nebanz eh, guk era, erabili dugun gure beren aurreko bere lendabiziko dizka eh, gogo eta abestia eralbi, erabili eh, dugun mm -hmm. eh, ikuskizun batean sartzeko zane momentu batean eh, projekzio batean justu bose, pintzatu eh, egendu ne hori ba, ba mm -hmm. tema hori eta bueno, justu iruga arena beste instrumentala bestia Harry baina erabaki era dut erabaki dut bestea besti mm, bestia bai, bai, mm. eta ose da es galdera ikurraren alderantziz <tut>. a ber te aquí dugu hirugarren proposamena arean taldearena eh eta eh bueno e, justo hontse mikroak eh hitzari ta hondiela komentatzen ez? eh e, badaukala lotura ere bai eh kukutzarekin ze, zu kukutzan bilboko errekaldeko gaztetxan ebilizien kontotak proba da historia hori ba bai a ber justo justo Eh, nik uste dute izan zan eh, 98, gure eh, sortu gendun eh, eh, basauriko antzerki eskolako jendia eh, eh, amaituta gero, eh, ba, sortu gendun eh, lehenengo zan eh, kolektibo piedra eta gero beste izeneko eh, edo beste etapeko uh -huh. momentuak eta izenak, baina gero eh, sortu zan eh, latxusma teatro eta gu, eh guk beti e, bai bai Paco bai nieta Ana Argia ta bueno la chusma e, beti egon gira e, egon, egon gara conectut eh conectados eh eta ordun eh pues bajungian e, asamblea da asamblea y pues eh, pues escacheco espacio bat ore justo bigarren y solairua, y eh, sol eh, gonzando un niñoño eh, pues eh, pues destrozado un poco de cuando del aire pues eh, pues de, de gente que se eh, de caballo y así quedó que iba que habilitaba 15 metros los los llenaba de mierda y se iban a los 15 al lado entonces aquellos 2000 metros y Durante ese periodo <risa> estaban bastante fétidos. Eta e, eragidugun, pues, hori ba, gure gure lokala eta gure sor sor espazioa zortzea. Eta justu hor, pues e, e, eh sortu izan eta hor e, egon ginen e, Bailan egiten, bai sortzen, baina be bai e, programatzen. Hor e, sortu, sortu direne bi E, bi festivalak eh edo lau urtetan urtetan zehar eta gero eh eh, pues, eh, pues, eh are, arean adibidez jonsanari eh, antze pues eh, bideoki, bideoki, bideoki, klipa, <laughs> ba, <laughs> eh grabatzen eh, eta gente gente asko egon sana horre pues, eh, erabiltzen eh ba, espazio espazio hori latsuma latsumas mm -hmm. pasaur kukutsan. eta beno arean eh, hori Borja stankona eta arean beti egon dira super pues eh, gugas ligatuta em eh, E, eta beno hm mm, mm, ni nieriasko zaite bere musika, bere klasia, bere nola nola nola, nola, nola ulertzen du berak eh ritmoa eta, uh -huh. eta, eta eta eta gainera e, bere beren postan estena uh -huh. supereleantea uste e, eh usteo dala, bai. Uh -huh. Ta uh -huh. gustatzen arian adibidez En txuten dut ez Igual a astero Baya. Bai, bai, mm -hmm. bai. Comentatuzo bai, Borja que lagundu sentuela Egen eh, obra bat izan alda Edo eh, espazio Ba, teoria, bai, e, momentu batian es e, e, sortu zen e, presioa deitzen, deitzen zen eh e, ikuskiz onau eta zan e, instalazio pf, brutala, o sea, instalazio artistiko, hai, bai, hai. Instalazio artistiko eta hor egon zen e, esan eh, sinatuta eh, latxusma bakarrik eta egonzan zan eh, latxusma talagunak. Eta hor egon ziren musikariak eh, borja borja bezala, bebai egon zan eh, Mikel Norton, H. Eh, egonzan mm -hmm. egon zan bebai, eh, bueno, ejende asko, e, eh, eta bebai artista plastikoak, eh, Itziar Barrio, eh, eh, Iñaki Saez, La Lengua Obesa, Abizaleko gendia ore Bilboko Bilbo arte plastikoen eh jendia eh uh -huh. e, Isma Iglesias, ah, bai, dura errar. E, bai, eta eta beno, eh e, e, e, amaitzerakoan be eh osea, e, e, espazio ahundi batetik hastea eta gero eta gero publikoa hunsen espazio espazio Bai mugisten, bae, mugisten txikitzen. E, eta txikitzen eta azkena zan, e, danok makurtute belauniko Sarátagas e, e, san bastante como e, bae, presioa bai presioa, bae, presioa presioa eta gero urtetzerakoan e, e, e, la vida sigue e, eta horzan super e, ilam iluminatuta espazio bat tipo bategaz musika laia egiten eta horzan eh pues Borja Stancona, Aran ah, eh Berenabestiak abesten edo edo Norton edo Intxisu Balbuena bebai eta san superpolitza hori kost, kontrastea se gureli motifa bebai san Olivos pa, eh Palestina rock Palestina Rake, dauze bizitzen e, historia eh nola bait hurbiltzea e, publikoari e, pose, e, txikitzen espazioak, bai, baina e, gero... Baitorioaren e, txikitze hori, ez, bai, eta, bai, bai, bai, bai, eta gero urte txerakoan, bai. labida zige, e, ba, koitzak, ozat, danoke gure txian ikusten e, ba, ba, albistiak, baina, baina gauze normalak, abesteen bai. eta bai, eta hori zane, unpoko beren lana, <gurra> horre presioan. <gurra> bai. e, zuke... Igubi da oso zendoa e, edo betea deko zuz horra e, e, pilo bat egindu zuz e, ongara horre begiratzen da hori piku horra gutxin izango dira Kortoak, e, zine e, telebista apurtsoak egin duzu e, Eta bueno, horre e, justo e, garai horretan, higol e, narmentzeko baita be e, Zera, e, Markelin taldearekin Aldearekin maksari bat e, lortu zenduela, ezta? Bai e, Eh... Bai, nik e eh, egon egonntzan 8 urte eh, lan egiten, hasi ginan pues, justo eh, pues nik ustuten 99, hasi ginan eh, eh beragaz. eta bai, eh kartoi biraka edo la vuelta al mundo en 80 cajas, pues iraba Bi batean uste dut, eh, hori... Bai, hortik, bai, bai, bai, bai, bai, bai, familientzako edo humentzako <hums> e, zaria, maksentz zaria, <hums> bai. Eta, <hums> beno, mm, ez... <laughs> ondo ondo, o sea, hori, Markeline, o sea, Markelina hori, eh, hori, infantileak e, egiten, mm -hmm. e, gero e, udako denbora aldian beti bere beren kaleko ikuskizunak, e, ni hasi ginan pues, e, al Europa, gero deseo, gero Carbon Club egiten, Bai, e, momentu batean e, egon e, egon bakarrik e, latxuzma eta markalinerekin eh lan egiten uh -huh. eta uh -huh. bueno, gero Maxaria pues, e, junzan, pues e, izan san pues se impulsó super aundisaf hori e, konpañeintzako. Ba, txako. Uh -huh. ba bai, eta vamos, trauxio e, enkurro, en kurro, se vio claro. Yeah. Bai, zer, zer no. Bai. <laughs> Oso hondo, ba urrengo kantara joango ara? Venga, laugarrena. Zeinda urrengoa. Ba laugarrena, pos da nire pizkat nire pos, eh, nola esan. Eh, eh, eh, Esartuen bida eh, rock radicalen baskoen eh, inguruan, munduan, eta, bueno, ez da izan eh, erraza aukeratu abesti bat baina bueno gaur goizean er, da la 204 de cicatriz niretzako cicatriz eh pose, pues pues Bueno, danotxaka zikatriz da super, eh, puzin, eh, erre, erreferente bat, orain, eh, azken eh, urteetan, oza, azken amargadan, eh, konturatu, konturatu gara danok, eh, eh, talde homofoboa, sexista izan dela... Eh, eta momentus izan san super pose, pose, gogorra zure erreferenteak, zure orain ez dira eh ja, esta bueno, que no la saben hablan dira bai bai bueno ahora que esto de san night Bere saioan ez dutatu total, eh, total, eh, total. Eh. eta beno, pues hori eh, izan da, hori eh, gogorra da, pues ez eh, atendute bizitzan, pues, eh, ikustea, pues eh, zure referentea o, eh, esorain baina orain kontu, konturatzen zara pues igual movida horrek Lemola mi pistola eto, edo, edo gauza hauek Ja ez zara que ya ezara baina bueno e guia san niretzako izan san pues ikusi egon has egon, egon intzan santanan justo or plazan ikusten eh, niretzako Natxo Etxeberri eta Eh, eh, es niente en contura tú, pues verás eh, a haber cicatriz uh -huh. baña con guiñanes como quién es este puto asqueroso que no para decir mie mierdas metiéndose con todo el mundo, o sea, eta pues era cicatriz ya, no y loco Santana Plaza va, ¿no? va, uh -huh. eta ojo, san pues eh, pues eh goberatzeco con san cicatriz eta san bebai segundo gobierno, segundo gobierno siren, pues pues, eh, ane, eh, ori, pues eh, eh, eh, joder la de las campanadas a nigartiburu eh, eh, ah, eh, eh <risa> ver eh, o sea lorris acuecien va eh bye, bye. Ah, bye, segundo eh. gobierno es eh bestea pues eh ay pues amengo peña san super Imagen potentea Ainoha Zalvide, es e, Ainchan Zalvide, Ainoha Zane Gugas Instituan, baitzan Zalvide e, eta ani gartiburu eta Ajá. bere zelanda urko, urko igartiburu bai zan imagen superpotentea potentea, se adivide se cicatriz, silan ahi como unos putos de macraos eta gero agertu ziren emakume hauek pf, de dos metros, eh, punkis estilosas, eh, y fue un ya, concierto ya, digo, muy potente. Austura, está, vai, total. Va, va, totala, <risa> va. El Horricio es un punk, un punk tal día, Gartzi, o sea, un punk uh -huh. mítico, uh -huh. súper estilosos, eh, Betty Londres era, eh, Begiratzen... Pasta, gas, bebai. O sea, yeah. Solo vale, ellos tenían vale. pasta. Pa' Martins, ¿no? <risa> Los demás íbamos ahí como mierderos, pero pues sí, pues, vale. fue un festi... Ves, y... yo de acuerdo interesante. va <risa> bye. Os ando a en chungo de <bye>, Borduan, <bye>. cicatriz. <risa> 104 cicatriz, eh cantu <risa> eta anedotiabe e asfaltiku, eh. Bai. Bai, eh cicatriz, baina podia haber sido vómitos korgoto ba. eh, eh, negu edo, bueno, aukeratuta auze, baina bai. Hango, bai. Un momentuen. Ori da momentu, en... orida, momentu e vera, ba, ba, es. Ba. Ta Lena aipatuzu, zelan zuek eh, bai kukutzan bertan es eh se han ocupa sinio movimientoa eta pixkat garai hori be e, zan da, nahiko ba gogora san bai eh hainbat e, edo eta pizkat gurutena ekarri da zeran loturiokioz okupazioa movimientoagas bai baina zuen antzerkia be nahiko soziala izan da ez beti dukin dau nahiko barik o so, beti dukin dau kutsu sozial bat edo Eta inoeste garraza, fugasi ez dakit dakizuen, seguraen, zati eh, donundia torren izenan, eh, fugazi taldien oh, izena ah. bera E, eztekit Ba, kontu eda, bueno, xin basla burro espikako, eze nive <risa> lietan haze pertsanak gara beztenan Kontu eda da, antza biendamago gerran Yankee xek, eh, o soldatu yankeeak eguesenien egoera jodido baten Osea, emboskada baten edo gurek uh -huh. putake zebizenien eh, pasetan San fugazi izaten tipo, estamos jodidos edo ja. Ez, ez, ez, ez ah. dakidan, eh, osea, we are fugazi edo dan alakumeo Horretarako erabiltzen zen edo Aiba, bale, uh -huh. eh Eta hortik, be, oin berrirona torre ona <laughs> galderia azkenien da Bueno, ez dakit ez, az, eh, adibis Barsantin azkeneko bi produziinuek eh, mate bikotea esanda, eh kalegorrian oso, es, e, gai aktuala eta gogorra da eta gero bigarrena, ezago algara. Le legea guara, legea guara bai. Mm -hmm. Hor eh horras lotute eh sen bateraineko gos jodi dute momentuetan. Alde sakona. Taluxea. Bai, taluxea. A ber, eh e, jodi duta gaude bai, baina A ber, nik uste dute bizitzan zehar hori e, jodi duen egoera edo sentimendua eh niretzako adibidez edo e, gure nire taldien edo e, lagunen e, bezala eh e, edo taldian guretzako harreman hori edo sentimentu hori betiz, osea, e, osea, ez dute sango e, eroso Gaudela, baina azkenian da gure gure bizimodu egoera hor jakitea holantze mm, gauzela eta hor, hor dantzatu eta hortik hortik eh, oiuka mm. eh, emon edo hortik sormen eh, eh, prozesuak egin edo hortik eh, Pues, mm, barre egin. Ja, yeah, o sea, bestalde zi... bat atera, ez da. Bai, uh -huh. bai. O sea, mm, o sea, beti beti gongara, o sea, ez bizitzan baina, bueno, beti beti gongara krisian. Nik uste, <hums> ez dira izan bakarrike eh, hori, 2007an Na, eta 2012, horret, hai. bai, <laughs> esko, ni guretzako pf, beti gongara holantze, nik adibidez personalki, pst, Horre nire haitxene, horre e, lantegia honena horre izurtxan, ah, uh -huh. itzi zuten eta hor hor azizan pf, pose, normalesko krizian niretzako yeah. beti. Egon gara eskomo danok lan egiten, danok mugitzen, baina, jo, e, baina oze, hor izan yeah. da beti gure, pose, gure ba, bizirautea. Eh? Ba bai, ba bai por donde dijo un hogar pues eh, poseer pues, eh, eh, ni de chaco oh, de sango berriro es, es duvula sango oso eroso a una abuela justo eh, yeah. eh, or, eh, eh, mom, eh, o sea a crisis edo mm -hmm. eh, pero mm, e eh, A mí me vale mogollón me vale mucho estar ahí o sea no me creo que está, creo que me sentiría bastante peor eh, si me fuera de putísima madre con un bollón de pasta de <risa> o sea yo, no sé miro miro la cuenta y cuando yo considero que me va de puta madre es cuando tengo la pasta que igual hay peña que cobra al mes ya. y para mí tener tener eso ya es como que me va de del copón o sea o sea no te voy a decir cuando cuando me va mal uh -huh. o sea es para mucha peña igual se tiraba por ahí bye. pero bueno ni de hecho bueno charreticona bueno, txar ateratzea a lo general suele casuane eh, va ba oficio a bada ere pasiva la bai, esta bye, bye bye bye o sea ni de hecho oso oso rentablea da eh Ez hain ondo egotea eh zortzeko uh -huh. igual van pues, super eh, en el establishment igual eh, igual es unas eh, eh, igual eh, a Mateo idea osoak ez dakin noren noren kontrajun ya vale Gaudenean triste edo ilun gaudenean edo momentu gatzak deko orduan e, orduan urtetzen dira kausa ba, ba. honenak, esta, e, orduan ideia honenak. E, ba bai. Ba bai, bai, ba, ba. A ber, hori e, eh zera e, konfliktua motorren historia beti izan da eta konfliktu horiek e, e, histori e, historien pertsonalean bidean bebai, izan izan dira bai. motorrak. Bai. Eh, Zer jasten bada, osea, beti on juten bada dana, azkeneak ez duzu aktibatzen eh, hori, hori zuen errekursoak eh, edo, bai. edo, edo lako gauzak. Bai. Nik ez duke, ez dute zango soritzarrez beti egon naz hor eh, mugitzen, baina niretzak orain pos... Esango dut er, er, oso erosoan. <risa> <risa> Na bola, bye, bye. Eta pandemia zelan bizitz handozu e antzerki munduan. Pues eh izanda nahiko nahiko hostia ederra. Bai, uh -huh. bai, gure, gure e, ose, beste pose, kompainerak batzuk pose, jarraitu dute e, lan egiten. Guk kadibidez, gure ikuskizunean, hor kalegorrian, erabili, erabili dugu normalean, e, etxe bizitza bat, e, pose, hor, pose, e, e, eiteko, atxosarren e, etxea uh -huh. delen modun, eta hor, e, azten da, e, ba, historia, guretzako... E, y San San eh, completamente imposible eh programa suyo eh, eh, pues, eh, eh, eh quiten, o sea, en el en el, mm -hmm. en el protocolo, o sea, que, que tres teatreros entraran a tu casa a yeah. hacer teatro, y se fueron como pues como 30 y tantos bolos, o sea, San San Gogorra, San yeah, San Colpea. Bai, San San Colpea. Vaya mm -hmm. justo hori, San San Motorra konfliktor izan Sanz Motorra eta horregatik erabaki dugun eh pues hostia eh e, egin berduguna da pos, e, e, ikuskizun se es pues autonomoa egiteko plazetan frontoietan ta tal es e, amaitu jaku dan hori e, pues eso e, hmm. el paro tarari, e, eta hor sortu zan e, legeagu gara Osea, pues, eh, kobratu barik es, Gainera guk eh, Ordaintzen gauzek lagun, Laguntza barik Eta impuls, sobretodo Impulso horietatik agertuzan legea geogara, gugara eta legea gugara hudauntan pues, e, egondau pues, e, hogeita maika e, plasetan e, eta e, egon guinean e, justo mm, e, e, oie otzailan eta martxuan eiten e, salmenta super superagresiboa, algo que nosotros nunca habíamos hecho, es como bueno es uh -huh. pues joe, es como después de haber visto las orejas, yeah. fuimos a deguello a la venta, uh -huh. eta pues, pues nos hemos puesto a un nivel pues, pues que, hostia, pues que si no hubiéramos estado tan chungos con la pandemia igual yeah. hubiéramos seguido pues, con 15-20 bolos y ahora yeah. hemos estado casi en 40 porque ya, sabiatu zarete es daki zerran pues, resiliencia es daki zerran baina guretzako izan da motorra eta niretzako bizi, b -b -biz, bizitzan zear hori eh, ez da berria Osea, hori errpitez, bai errpiketzen eh, bai da, siklikoa da. hor uh -huh. bai, justo da ustot de lotura dekola cola urrengo abestiagas edo nik ke uh -huh. imajino ko txelotorio ez dela. <risa> <risa> Bierguba da. Con toda, bueno, len dugu ezu hemen Gonzalo bizitzen lanieen, kanpora be e, urten izensa da. zuretzako e, horre be gatazka bat sortu da konfliktu sortu da edo so naturala izenda kanpora jun bierri zeti lanera. Bueno, eh amendi jutea eh bueno, pues eh esa esa ni sanereza, o sea, constato ya Bai, justos han momentu, justo momentu, berean nike egon nintzane, poso pues televista egiten, pues, poso gankale talari, pues, e, poso eta keta filma filma parebat eta niretzako san poso igual da momentua a pues, e, juteko mm, edonora, bueno, madrillera eta bueno, justo or eh e, ni casi produktoren bezala e, pieza batera e, hamster E, egiteko Madrilen e, denboraldi denbor bat egitea, hamen euskal herrian ez dugu egiten denboraldiak bat, baina antxe Madrilen supernormala da juten zara, eta erdegoten zara pues, e, pues, iru hilabete e, antxoki batian. Uh -huh. Eta beno, pues, justu gaza, gauza horik, pues izan ziren eh atractivoak ere momentu hontan eta pues pues aukeratun pues posa pues, mm -hmm. Baina izan zen, super gogorra justu momentu hontan zen, pues hecho handik bizitzea Kukutzaren desalojoa izan i San San Supergogorra irratitik streaming streamingetik entzuten nola polizia sartzen eh pues eso gastetxeari pues pues ango ango cuadrilla va pues dan un negarre ir tentarri San San urrunetik oso baina gero bizitzari joe, amendi jun, Madri jenegon, bienan bebai, izan da, pues eso, orain badakigu, o sea, konturat, konturatzen zara, zer gaitik, igual euskaldunok, e, zergaitik hain konektatuta, o zer gaitik e, garen, e, edonun juten garenean, hain ez dakit importanteak, baina bai, Eh, notatzen gara. Ah, bai. Eh? Bai. Eta jode, bai, nik Madridlekolen da eguna, hamengo jendia deitzen eh harun txaba tipo bat yeah. eta ja pues eso, pues eh <risa> ja, bai, eginda eta gero pues eso, bai, eta Ja, ja e, azkenan e, lotura asko i tu bai, eta sahetzengara, bai, eh, jendia babesten eta. Bai, eta nik gainera amen beti zain naiz kama superanti todo eta gero allí pues ja te ateras Sara pues en Sentimento Batsuk yeah. que de repente pff, ¿no? Pues ves un ¿Vale? rojo, verde y blanco y te pones tonto, ¿eh? <risa> <risa> bye, bye Bye, bye, que han podido estirar ¿no? Eh, Marrien, gainera, eh, areto baten ebil eh, izinen programatzen baita ere, edo ez? Iakur eh, duanez? Bai, bai, bai, egon dintzen eh, areto sala, sala batean, eh, zuzendaritza artistikoa egiten. Eta hori zan, hasi eh, ginen elendeko, bai, hori zan eh, kabarate, kabareten aretoan, uh -huh. Eta, beno, zen benetazko kabaretea. O sea, eta, nire jol nintzen, bueno, e, tipoa badekien ba, ba e, nor, nor nasela, egon zen begiratzen, nire gure dute hauze. Aldatzeko pizkate beren programazioen e, linea. Uh -huh. Baina, beno... E, Eh, bai, hor egon naz zuzentzen, baina niretzako zan gauzak superdiferenteak ze nik adibidez ez neban eh, inoiz eh, pornoa zuzenean zuzendu, uh -huh. eta hor zen, eh, bai, eta lesbikoak eta akrobazia vaginalak zan kabarete eh, potentea eh, adultu entzako uh -huh eta eta e, mm, superclásico a Madrid, o sea, mundo fantástico uh, yeah. danok que dute. Dano que gon dira antze, pues, e, ba, ba, despedida batean uh -huh. edo se oser mm, ikusten eta beno, ni ikuste dut antze, ba nere pues, nere nerelana uh -huh. super, o sea, ni asko geratu geratu san. Se se se dividido, se va... Pues eh coreografía quedó basado Bebai, pues hori eh, adultoentsako programa sidoa mm -hmm. street tisak, eta holako gauzek ba pues, eh, pues, recorren a vestibategas eh, ikustea, pues, yeah. edo de clase de clase mm -hmm. London Calineekin eh pues hori, pues, super eh, pues, diferenteak, baina pues, eh, eh, pues eh, sortu zen especifico publiko batek Eh, eh pues un poco de la de la sala y se pues va se gestó un Ajá. poco una línea de, de curro y, y, y también Ajá. hay recuerdos como muy chulos también hay de, de mundo fantástico Sí, ni que vasen eh estamos. Vaya <ríe> o sea, salen en Madrid en jode eh je, dano jutengara Madrid era de fiesta edo edo edo auden, audiencia nacional era. <risas> ba, bai. De o sea, bai de todo un poco. Eta edo eta normalmente bai bada pues eh Cádiz eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, era juteco edo eh, pues, eh, estatuko espetxeak juteko eh, gelditzeko punto bat, ¿está? Bai. Eta hor pues eso tú ser pues un poco una parada en esto de, de los viajes a, de familiares uh -huh. está a dividir ese eh, santu preso presos en ideak eh, john eh, pues a ver tú pues como de pues, como portal y taguero como de, de casualidad de uh -huh. taguero pues eh, urtero y hiru aldiz juten ziran beti ba eh pues, mm -hmm. ba, ikustera mm -hmm. espectacula yeah. eta beno pues beraintzako ikusteko estretisbate bat, e, ba, e, maitu duzun osea Ruperts Doricalena vestiegas en su tiempos eta gero e, Josu eh irtetzerakoan kalera uh -huh. berak eh, danok etorri ziran eh, Arriba, berriro pues, uh -huh. e, bere ber despedida de soltero anche egotea uh -huh. eta eta bueno izan san superpolich a bai bai bai bai bai eta hori horregati horregati dino teoria askenean az, eh, euskaldunak eh, edonun gaudenean beti jode Nos buskamos, onostal, yeah. onos... bai, beti sortzen da, puse, eh, konexio bat, i... Tamarri ente de gonsa, no? Bai, bai, bai, gara, pizkant ma no? mafiosos. <risa> <risa> bueno, horrengo kantura pasako gara. Bos eh, garren proposabena zein ba, ba, da? Ba, bada, da, Sky and Sand, eh, Paul Kalbrenner eh, DJ dena. rest you will find me in the place I know the best dance and then flying to the moon don't have to worry cause I'll be come back soon Kalbrener, skaian sande abestizia sai eh, ekarri du zu gurera hau. Beno, ba eh asko gustatzen da, e, gustatzen zaite bera, Pol Kalbrenek eta abestiau eh oso ondo erakusten dago nola nola da bueno beren abestien letran oso ondo erakusten eh, da hori eh, kluben kulturaren eh bizin modua eh nola nola nola, nola pues eh, gabas jendia eta eh o sea es gabas eh pizka geio eh goizian. Goizian, yeah, anzalder, anzalder. <laughs> bai bai <ali>, maiñaneo <laughs> bai eta eh, horre da eh, tema centrale pelikula batean hor eh, berlin, mm -hmm. berlin kalin bela bera berlinarra berlin da eta eh, nire nere momentu batian batean eh, hasinntzan elektronika eh, entzuten Konturatu tuninchan iguale konektatzen lehendabiziko temak bezala e, nola errepiketzen errepikatzen duen riffak gitarrekin amen eh estruktura horiek e, ligatzen eh elektroniko elektronikarekin pues e, oso oso asko atsegin dot eta super e, oso niretzako oso rentableak dira, pues, e, niri pues, e, asko erabiltzen dut ba, idazteko edo, edo imagenak, mm -hmm. e, irudiak e, eukitzeko e, sormen, e, sormenaren prozesuen. Mm -hmm. yeah, yeah. Eta e, e, hori bitak Horiek, bit horiek mm -hmm. e, e, erabiltzen zuten beti pos, e, e, datose pos, Afri, a, e, er, e, afrikako erritmo erritmoetatik hori errepikatzen, errepikatzen, super errezada sartu globo batian. Mm -hmm. Eta pos, niri oso erritmo, ozera globo, globo horietan sartzea, asko erabiltzen dute, ba hori, ba, ba. ba. Ba, Prozesuetan... Uh -huh. procesoetan eta e... eta procesoetan be bai o sea, benet, Benetan beren beretan eh bai egoteko bai bai bai Baina nire, nire bizitzan oso presenteak daude, erritmo horiek. Eta Paul Calbronik e, o sea, normalian berak ez du egiten e, olako abesti hauek. Mm -hmm. Baina hau, konkretu hau da e, ori, filmaren hori tema zentrala eta justu dago berbetan e, kulturare klubaren e, pos, o sea, ideak eta edo, edo bizi modua. Mm -hmm. bai. Eta beranaizia badzen dauela mundu Eta bai, eta, Fritz Kalbrenek bera bebait DJ da eta hori da e, abesten duen abestia. <laughs> uh -huh. e, lehen justo hori, ibiligarra e, e, gagoeko e, kultura kabareta, eh orain justo ibiligarra baita ere, eh edo bueno, zabiltza oraindik, e, Porno Afrodita I e, Love Gorca Orbisu izeneko antzes lana uh -huh. Horbe, apurua kabareta, bada, sartzen da, apurua, ez da? Bai, sartzen da, sartzen da, bai, horre, a ber, pornoaren irudia e, jolasten jolasten mm -hmm. dugu, baina adibidez badaude... E, koreografi batzuk edo mugimendu batzuk e, ko, koreografu baten erdian ze, e, ze daude hor e, pose, pareja pornoren bat e, ikuskesunetik e, hartuta ori portez portes portes mm -hmm, bye, e dira bye. eta bai erabili dugu baina mm -hmm. beno azkenean gure e, hori e, pornotafroitaren bai oso, oso kabareta da mm -hmm. eta hor kabareten cabareten bidea dator eta e, gure osea hor hor e, naize Patricia eta Zuzendaria Pablo Ibarruzea oso, oso oso konforme eta oso eroso daude mm horretan, -hmm. heu be bai, e, uh -huh. lan egiten, bai, uh -huh. bai, bai. Espetakulo, ez da egiten, epizia da eta e, bueno, pentsarazten dauena baita be, eta bueno, eh, zapoazue, bai, e, momentu batzutan, ez da egiten, erakusten duzue, e, bueno, e, oza, sea, expresiotik, ez, holako, zai, momentu batzuk badauz, nahiko, Estak izan definitu Baina eh? claro, ez eh, ez pornoa Baina Baina Baina Baina Baina da Baina Bai, jolazten dugu pizkat eh, Osea Ez dugu gure Hor eh, Hain especificoa izan eh, Gauze antzerke egiten Baina Osea Ez dugu Ez es dugu uste pues, eh, Osea Beharrezkoa uh -huh, Beharrezko dela de Hain especificoa Hori Ez es, es dugu gure Baina Bai, eh, badause momentuak hor zikin Eh, mobi dauek uh -huh. oso presente Vai. daudela eta gero, bueno, hor daude ikuskizunean, badaude hiru planoak hori pornoe pornoetafroditaren planoa gero eh, mamuen planoa gorka urbizu eh, John Lennon hor ez eh, eh, daukan ez eh, daukan eh, eh, jendia uh -huh. eh, oza edo nire, nire buruan, daukan jendia uan sortzen bae, diren eh, istoria. Bai, er, mm -hmm. dira, baina zu, baina su pelikula eginduzun eh zure zu, pelikulan. Bae, bae, ja. ez dira, hau hori es da reala, <laughs> <bae? Bertsona laughs> ja. hiak, ba, ba. Eta gero beste planue da, pues hori rock banda se mm -hmm. nagusia, eh, osea, pues, nagusitu dire eta mm -hmm. hori da eh, bere azken kontzertua eh hor gastetxean ja ja dira se eh, dano damak eta hor hor aurkezten dabei bai plano hauetan eh, nola nola nola bait eh se eh, da orain bere eh beren konfliktoa, osea, haitek eh, alabak, hor nola jolasten jolasten hor bai, nola jolasten eh, diria pertsonaia horren bai, hori da. Orren, bai, da. da. Mm -hmm. Vale, eh, urrengo, bueno, azkenengo abestira pasako gara. Eh seigaren proba osabena. Ba, seigarrena da e, da sun zain eta da John Talabot bebai DJ Horein ja gauzpazetan e, urteak eta e, e, eta esan behar dut e, pose, sartu, e, txako, osea, sartu behar da bi tema e, baintzat mm -hmm. elektronikoaren mm -hmm. ingurutik yeah. mm -hmm. bai, Eta John Talabot e, mm, Ez dute sagutzen personalki, baina egon nazik ikusten bai Portugalean, bai Bartxelonan, bai Bilbon e, mm -hmm. e, berari. Nik dute tipoa super dotorie, dotorie da mm -hmm. eta badauka be bai e, e, nola bait e, nor... E, Nola la umorea zartzen edo alaitasuna baina ez da alaitasuna niretzako da mas uh -huh. umoreagoa e, bere musiketan uh -huh. eh nikuzet hau hori e, izan dugune bitean eta errepite, erre, errepikazioen no? ritmo hauetan Ez da erresa o sea igual erresaguada pues e, iluntasunari jun, uh -huh. baina yeah. berak e, niretzako berak Bai, kortasun bai bat edo Bai, hori bat, bai, ze bai, eta superafableak dira eta divertigarriak be eta ta jon tal ni ezako superdotore be bai, da supergaztie be bai eta azun zain da Kristun Temie. Mm Hemen -hmm. dago Juan Goterren eh? azkenengo proposamena. izan dugu John Talaboten zain zain e, abestia, e, Juanjo dena eskeniengo polosamena. Bueno, Juanjo, e, bai gadetu gurean izun, zuletzako zer den e, aktuatzea, zer den e, eskenatokira ateratzea, zer ematen matendizun horrek? Mm, bueno, a ber, e, ez dute erantzun... E, E, e, argirik. Bai, bueno, argirik bai, baina a ber, niretzako da ofizio bat uh -huh. eta ez dute izango erantzun e, superoniriko edo lakoren bat niretzako ez yeah. da bizitza. Eh bai, a ni disfrutan dute asko eh uh -huh. esena tokira hori horra super superalai, superheroso, sentitzen dute superindartzua, bebai eta Asko, asko disfrutatzen dut e, gauzak kontetan mm hori -hmm. niretzako da super e, especiala e, orduan e, oza dinote ez dute zango erantzun onirikoa mm -hmm. e, Madrilleen bezala da, artistikoen eh, hori niretzako niretzako o sea, nire da ofizio bat ni teatreruen aiz uh -huh, uh -huh. eta niretzako teatrerue izatea da eh, eh, eszenatokira urten, baina zuzendu eh, argi diseinua egin montatu, desmontatu uh -huh. hori da gure benetazko glamurra eta yeah, askotan bai? ikusten ez dena gainera claro, eh, hor dune, bai guapoa da eh, hori eszenatokira urte baina da pues gu eitzen gara goizeko omarretan e, antzokira eta gero estenatoki batian e, gaude ordu bete mm -hmm, ja. baina denbora zo egon gara pues beroketa egiten pues monteta pose, gure bet, gure benetazko lana e, egiten oso artesanoa da la mm -hmm. eta nik asko maite, maite dut mm, ofizio, ofizio, ofizio hori eta hori hor, hor, eltserakoan hor egiten duguna. Ba, baizea e, piroteknia perestatzen edo fokoak eh, jartzen, nik hori asko maite, asko maite dut, hor, mm -hmm. hor, hori egitea. Hor nago super eh, happy hor ez dena tokian, baina nago super feliz super alai eh juten e, antzokira edo e, edoen herriko enparent enparetxara en eta hor super ondo sentitzen sent, sentitzen dut hor, hor mm -hmm. niretzako nire, gure ofizioa da hori mm -hmm. eta eta hor primeran pasaten, pasaten dut bai asko mm -hmm. gustatzen gustatzen zain. nire ofizioa ofizua mm -hmm. eta, eta ofizua da hori ez da bakarrik eh senatokira bai, orduori publiko aurreko hori begi begie, begien marrek marre marregaz mm -hmm. eh, margotuta eta plumegas ez da aurrekoa eta urrengoa be, bai, uh -huh. Uh -huh. bai. Mm -hmm. oso no bono, va ba, placer bat izan da zu hemen ukitzea joder bai, bai. bai. <laughs> Osea, zure dela, osea, super, vamos, eh, izan da super eh, un kigarri, zeniz super irratizalea naiz uh -huh. egunero, egunero entzuten dut irratia, nire nor, nire goiseko konflituak beti da disko bat jarri edo segi irratia gaxe. Yeah. Eh. Yeah, irrati, yeah, eh? <laughs> eta jode, amen isurretan eta gastetzien irrati librea hor uh -huh. sortu, jode, horizonak diretzako super osea me da mucha felicidad <risa> segundo segundo <risa> no, no. eh bai abesti interesgarria gainak erdi duzu ezkerrik ah, asko era jendari gustatzen diako san uh -huh. eh bai salduz gastetxean ni goan dekot 2006 izango san edo igual 2005 bostean, hemen eh, abadetxeko abadetzeko egin zen duela Eh, bat, antzerkitxo bat. Bai, jo ta bien dudaría, ese. <risa> ea, ea Laster Barrero, eh? Holako zerbait egiten dagon. Joé, pues, <risa> uh, us, um, a ver, ojalá. Bai, bai, bai. Bai. <risa> Erto, ber baiengo <risa> dou. Venga va. Osoto, Basque de Gaskoa. Zuei, benetan. How endless love is true All at once I'm alone and blue All at once How endless love is true